Ötödik fejezet, itt szerző sajátos hadi terve megakadályozza a támadást. Magas címmel és ranggal tüntetik ki, lefúzkó nagy követe békét kér. A császárné lakosztálya kigyulladt, szerző megmenti a palota felét. Liliput szárazföldi tartomány. Blefusku észak-keleti fekvésű sziget. A két országot 800 méter széles csatorna válassza el egymástól. Blefuszkut nem láttam volt még. A part arra néző oldalán nem akartam megjelenni, nehogy a blefuskui hadihajókról észrevegyenek, s eddig még tudomásom szerint nem hallottak rólam. A háborús időre való tekintettel a két ország között megszakadt az érintkezés. Ő felsége blokkádot terjesztett ki a hajókra is, halálbüntetés terhe alatt. Közöltem ő felségével tervemet, melyel az ellenséges hadihajókat elfoghatjuk. Vitorlásaink értesítése szerint a blefuszkói hajóraj a horgonzik, várva a kedvező szelet, hogy rajtunk küssenek. Egy tapasztalt tengerész tisztet megkérdeztem, milyen mély a csatorna, tudván, hogy többször megmérték. Középen, mondotta, 70 glumgluf a mélység áridején. Európai mértékre átszámítva ez hat lábat jelent. Átsétáltam az észak-keleti partra, lehasaltam egy domb mögé, kivettem messze látomat és vizsgálni kezdtem a horgonyzó hadihajókat. Mintegy ötven darab lehetett, és sok szállítóhajó. Aztán hazamentem és parancsot adtam. Rendelkezésre kaptam jogot, hogy készítsenek sok erős hajókötelet és vasrudakat is. A hajókötél olyan vastag volt, mint a mi csomagoló madzagunk, a rudak hossza és nagysága, mint egy-egy varró tű. Három-három kötelet összesodortam, hogy erősebb legyen, a rudakat is hármanként összeerősítettem, végükön kampóba hajlítottam. Ötven horgot ugyanannyi kötére erősítettem, aztán mentem az észak-keleti partra. Ott levetettem kabátot, cipőt, harisnyát. Börna bementem a vízbe, fél órával az ár előtt. Sietve tocsogtam még lehetett, majd úszni kezdtem. Harminc méter után földet értem megint. Fél óra alatt értem el a hajóhadat, az ellenség úgy megrémült, mikor meglátott, hogy egyszerűen kiugráltak a hajókból. Partra húztak, ahol legalább 30 ezer lélek szorongott. Ekkor fogtam a horgokat, a kampókat egyenként, egymás után beleakasztottam a hajók elejébe, végre a kötelek végét összekötöttem. Míg ezzel foglalatoskodtam, a partról sok ezer nyílat kilövöldöztek felém. Sok nyíl arcomat és kezemen érte, s a kellemetlen csípéstől eltekintve a zavart munkámban. Legjobban persze szemem világát féltettem, okvetlen el is veszítettem volna, ha jó előre nem gondoskodom védelemről. Már említettem, hogy titkos nagy drázsében szemüveget tartottam, mely elkerülte megmotozóim figyelmét. Ezt most elővettem, jószorosan óromra erősítettem. Így felfegyverkezve frissen ment a munka, annyilag sűrűn pattantak vissza szemüvegemről hatástalanul. Végre minden kampót megerősítettem. Most kezembe fogva a csomót húzni kezdtem, de a hajók nem mozdultak, lelévén kötve mindegyik horgonnyal. Így hát eleresztettem a kötelet, a kampókat rajta hagytam a hajókon. Most késztettem elő, és bátran neki mentem a horgonyköteleknek. Nyilag százai zuhogtak arcomra, kezemre, de nem engedtem, míg el nem vágtam. Akkor újra megragadtam az összecsomózott kötélvégeket, és a legnagyobb könnyűséggel rántottam magam után ötven darab nagy hadihajót. Mikor túl voltam minden veszélyem, megálltam egy percre, hogy kirángassam az arcomba és kezembe ragadt nyilakat. Aztán bekentem magam ugyanazzal a balzsammal, amiről már beszéltem egyszer. Azután levettem az ókulárét, és vártam vagy egy órát, hogy az ár apadjon. Épségben jutottam Liliput partjára, terhemet vontatva hoztam magam után. A császár egész udvarával ott állt a partom, a nagy manőver kivitelét szemlélve. Csak a nagy félkörben úszó hajósort láthatták, én magam nyakig vízbe lévén merülve, meg is ijedtek, mikor a csatorna közepén elvesztve szem előtt, azt kellett hinniuk, hogy megfulladtam, és hogy a közeledő hajó rajta az ellenség vezeti támadásra. Csak hamar nagy öröm váltotta fel a félelmet. Mikor elég közel voltam a parthoz, felemeltem kezem, a kötélcsomót erősítettem volt, és hangosan így kiáltottam. «Sokáig éljen, Liliput dicső királya!» Az uralkodó öröme határtalan volt. Azon a helyen, ahol partra szálltam, elém jött, snomba, Nardaknak nevezett ki, ami a legnagyobb cím és rangliliputba. Ő felségek később azt kívánta, hogy az összes ellenséges hajókat vontassam be az ő kikötőjükbe, és éme az uralkodók határtalan becsvágya. Nem kisebb tervet dolgozott ki magába, mint hogy egész blefeszkut annektája, s al királyt nevez ki élére, népét leigázza, és kényszeríti, hogy a tojást vékonyabb fején törje fel. Ezzel elérje, hogy ő legyen a világ egyetlen ura. De én igyekeztem rávenni, mondjon le erről a szándékáról. A méltányosság és nagy számos érvével tiltakoztam az ellen, hogy eszköz legyek, melyel egy szabad és derék népet rabszolgává tesznek. S e kérdés a tanács elé kerülvén a kormány bölcsebb fele osztotta a véleményem. Sajnos ez a nyílt és bátor fellépés ellentétben állott ő felsége politikai nézeteivel, becsvágyával, és soha nem tudott nekem megbocsátani többé. Később hallottam, hogy a minisztertanácsban, igen finoman és diszkréten bár, beszélt erről a dologról, és a végére a bölcsebb államférfiak hallgatással jelezték, hogy már nincsenek az én álláspontomon. Mások viszont titkos ellenségeim, nem rejthettek el néhány megjegyzést. Burkolt célzással támadva személyen. Epeztők kezdve megindult az áskálódás ellenem. Kevesebb, mint két hónap alatt nyíltan kitört, és csak nem teljes bukásommal végződött. Ilyen csekés újja van a legnagyobb szolgálatoknak is, ha a mérleg másik oldalán császári szenvedélynek való ellenszegülés nehezünk. Az események után mintegy három héttel ünnepélyes követség érkezett lefuszkóból, békekötést esedetve. A békét csak hamar meg is kötötték, Lilliputra nézve igen előnyös feltételekkel. A részletekkel nem mutatom az olvasót. Kilenc nagykövet jött, mintegy ötszáz emberből álló kísérettel. Igen ünnepélyes és nagyszerű bevonulást tartottak, amilyen királyunkat és ügyünket megillette. Az udvarnál kiérdemelt, legalábbis látszólagos tekintélyemmel a követeknek igen szép szolgálatokat tettem. Arról is értesültek privátim, hogy barátságos indulattal védtem ügyüket. Távozások előtt éppen ezért ünnepélyes látogatást tettek nálam. Bókokkal kezdték, hogy mennyire mértányolják nagy lelküségem, királyuk nevébe meghívtak korságukba, s kérték adnám jelét csodálatos erőmnek, amelyről annyit hallottak elegettettem tettem kérésüknek, a részletekkel nem akarom mutatni az olvasót. Mikor legnagyobb álmélkodásukra és megelégedésükre befejeztem mutatványaimat, abbéli óhajomnak adtam kifejezést, adnák át legalázatosabb hódolatomat uralkodójuknak, és közöljék vele, hogy mielőbb visszatérnék hazámba, királyi színe elé járulok. Mikor legközelebb Lilipucsászárral beszéltem, meg is kértem őt adna engedét, hogy lefuszkú fejedelmét meglátogassam amit kegyesen jóvá hagyott. de igen hidegmodorban, aminek okát nem foghattam fel. Később sukta meg nekem valaki, hogy flimnap és bolgolam a nagykövetekkel való tárgyalásomat a hűtlenség jelének tüntette fel. Képzelhető, hogy fájt ez, minden e fajta gondolat távol állott tőle. Akkor először kezdtem megérteni homályosan, mit jelent ez a szó, udvar, és mit ez, miniszter. Meg kell még jegyeznem, hogy a nagykövetek tolmát segítségével beszéltek hozzám. A két ország nyelve éppen úgy különbözik, mint ahogy két európai ország is szokott. Mindkét nemzet igen büszke nyelvének szépségére, régiségére és erejére, a szomszéd ország nyelvét ellenben megvetik. A mi császárunk tehát amaz előnyökre támaszkodva, melyeket neki az ellenséges hajóraj meghódítása biztosított, arra kényszerítettebb lefuszkut, hogy üzleti ügyeiket Liliputi nyelven bonyolítsák le. Az is igaz, hogy a kereskedők és a matrózok, szóval a partlakók mindkét nyelvet beszélik. Ennek oka a két nemzet fennálló nagy kereskedelmi forgalomban kereshető. Abban, hogy a száműzöttek átmentek a szomszédországba, hogy a rang- és pénzadisztokráciai ifjai szívesen rándultak át a csatornán új embereket, új erkölcsöket ismerni meg. Az említett kölcsönös nyelvvismeretekről néhány héttel később győződtem meg, mikor blefuszkú császárát meglátogattam. Ez a látogatás az ellenségem áskálódása okozta bánatom közepet, gyönyörűséges emlékemmé vált, amiről megfelelő helyen még beszélni fogok. Az olvasó még emlékszik, hogy abban a bizonyos fogadalomban, amit aláírtam, és melyek alapján szabadságomat visszadták, voltak pontok, amik sértettek, nagyon is szolgai jelleget kaptam ezáltal, és csak nagy és sürgető szükség kényszerizett rá, hogy e pontokat elfogadjam. Most, hogy nárdak voltam, magasrangú államhivatalnok, e pontok betartása méltóságomon alul állt, és a császár, hogy igazságos legyek, egyszer sem említette előttem ilyesmit. Nem sokára alkalman volt, nézetem szerint jelentő szolgálatot tehetni ő felségének. Éjfélben riasztottak fel, sok száz ember ordítozott kapu előtt, – Burglum! Burglum! – hangzott szüntelen. A tömegben átfurakodva néhány udvari személyét törtetett hozzám, s könyörögtek, jönnék azonnal a palotába. Ő császári fensége lakosztálya tűzben áll. Egy udvarhölgy meggondolatlanul elaludt olvasás közben, s a gyertya égett. Pillanat alatt talpon voltam, a népet elhajtották utamból. világos éjszaka volt, elértem a kastét, anélkül, hogy útközben eltapostam volna valakit. Mire odaértem, a falakhoz már létrákat támasztottak volt. Vödörök is lehettek volna, csak hogy a víz messze volt. E vödörök akkor tájt, mint egy -egyűszű. A jó emberek annyit adtak fel nekem, amennyit csak lehetett, de a lángok oly hevesen csapkodtak már, hogy ezzel nem sokra mentünk. Könnyen eloldhattam volna az egészet a kabátommal, csak hogy azt szerencsétlenül otthon felettem nagy siettembe. Csak bőrnadrágom volt rajtam. Egészen kétségbe ejtő és síralmas eset volt, s a nagyszerű palota feltétlen porrájék, ha nálam szokatlan lélek jelenlét nem sugal egy váratlan ötletet. Megelőző este bőségesen ittam glimilgrimet, ez kitűnő borfajta, de a vesékre erősen hat. Ehhez járult a hőség, amit a lángok és az oltás fáradalma idézett elő. A bor dolgozni kezdett vesémbe, ennek tartalmát bőven és ügyesen üdítettem ki magamból, vigyázva, hogy a legveszedelmesebb pontokra zuhogjon az áradat. Három perc alatt kialadt a tűz, és a kastély többi része, annyi évfáradtságos munkája, meg volt mentve a pusztulástól. Már nappal volt, mire hazajutottam annélkül, hogy bevártam volna a császárt. Bár nagy volt a szolgálat, amit tettem, az a mód, ahogy végrehajtottam, bizonytalanná tette a császár háláját. Szigorú törvények szónak ugyanis arról, hogy a Liliputi palotájába senkinek sem szabad azt tenni, amit én tettem isé megnyugtatott őfensége követte, aki tudtomra adta, hogy őfensége átiratott a táblához, hogy eszközölje neki számomra kegyelmet. Az csak titokba közölték velem, hogy a császárny, elborzadva azon, amit tettem, a kastély legfére elsőbb sarkába vonult vissza, kijelentette, hogy soha nem lépi át a megszentségtelenített szobák küszöbét, és hogy legbelsőbb bizalmasai körében bosszú tesküdött el.